Velkommen til DJ Breds program. Jeg sidder her sammen med min ven, Mixi. Jo. Og velkommen til et nyt år med DJ Breds program på P6. Vi <tryk> starter med musik fra Sudan. Vi med musik fra Sudan.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 إخوان ويو أصحاب ويو والسيوام ملو ادخلوا بشرو في med nummeret Akhoi, som jeg har fundet på den sudanesiske webradio radio station Radio Dishak, som du kan finde på Soundcloud, hvis du søger på Dishak. D-E-E-S-H-A-K. Der ligger en hel masse samtidig musik fra Sudan, man kan gå på opdagelse i. Men i dag i de der program skal vi snakke lidt om nogle forskellige forslag, som der er kommet fra lytterne til, hvad programmerne skal handle om i år. Vi skal selvfølgelig høre en masse god musik og du kan også øh, ringe ind til os, hvis du skal have fornyet dit nytårsfortsæt. Hvis det allerede er gået galt, eller hvis du hold, stadigvæk holder skansen, så øh, kan vi tilbyde dig lige præcis den form for opbakning, som du har brug for, hvis du ringer til os på 42 66 80 29. Men øh, lad os lige høre noget mere musik. Jeg tror, det var vores lytter Adam Aarhus, der for et par måneder siden brak mig på sporet af... Hans Times. Uh, så her kommer der en sentimentalt nummer om et værtshus af Hans Times og N.O. Frederiksen. Kolibri, kolibri, kolibri I vandmig gølsen kom forbi I byen ligger en Godega. Dets navn, det er Kolibrien. Om sommeren i solskin, når klokken er ni, spacerer jeg ofte på bien. Der ser jeg dig bøjet derinde i mørket, Hulknude dyppes og vrides og slezes Der tvinger mit hjerte og bliver sat i regning Med din afdels bedårende svingning Nummeret til programmet 12, er 42, 66, 80, 29 Ivan Mikkelsen, kom forbi I vinduerne de dybgrønne planter, pilagumjerne blinker i solen, og kærestes fulde af fusene selvskov, kærstes hen over stolen. Ja, kærestes med plastikrusen på bord, den ikon og aflebægerne vendes, solen står ind gennem vinduernes rammer. Blandernes sjæl står i flammer Polibri, polibri, polibri Ivan Mikkelsen kom forbi Hun retter sig op og den perlende sæbe Rundler på arme og hænder. Der stirrer jeg ind i det herlige ansigt og håber mit blik det brænder. men flammen gik ud, da du slog efter solen, men kulklud af den allerulækreste type, der stumled min sjæl på de glitrende gulsko og blev tøppet i ringe af en sulfat, kulibri, kulibri, i vand med kold Come for beer, Colibri, Colibri callie brew, callie brew. come for beer. Jeg har prøvet at blive klogere på denne her Hans Times-skikkelse, og øh, uden at vide ret meget om det, kan jeg fortælle, at han var en rigtig spasmager og provokatør, der arbejdede med revy blandt andet, og har lavet en masse musik sammen med en, der hedder N.O. Frederiksen. Her var det med nummeret Kolibri fra pladen Palmerne Vifter fra 1983. Og det var vores lytter Adam Aarhus, der for et par måneder siden ønskede sangen To Pizza Hawaii med Hans Times, som... Øh var en glædelig opdagelse for mig, og jeg er gået lidt videre. Og her var sangen Kolibri med et dejligt lille værtshus. Ved vi om hans times også er sådan en Aarhus-person? Det er han. Jeg har læst på nettet, at der er nogen, der opfatter ham som en form for orakel fra Aarhus. Så, men er det, det, er Kolibrien så også et rigtigt værtshus? Det må man det ved jeg. Regne, eller hvad Hvis der er nogle af vores øh, begavede lyttere derude, der kan give os noget baggrundsinformation om hans times, så. Øh eller som ved, om der ligger et øh, værtshus, eller har ligget et værtshus i Aarhus, der hedder Kolibrien. Nummeret til programmet er 42 66 80 29. Og velkommen til dig, Mixi. Jo, tak. Tak. Tak, tak for dejlig musik. Godt nytår. <laughs> lige mod. Hvem tror du, Ivan Mikkelsen er, som blev der blevet sunget om i sangen Colibri"? Ja, det synes jeg også var lidt spændende. Det er sådan meget specifikt at sådan synge om en person på den måde. Han kom for Ivan Mikkelsen kom forbi. Var det en opfordring? Kom forbi? Nej. Eller var det mere sådan... Jeg fortæller lige, at Ivan Mikkelsen kom forbi... Det sidste. Mm. Hvad hører vi nu? Ja, ah, nu hører vi bare noget lækker baggrundsmusik. Ellie Leigh, har lavet det. Er? Ellie Leigh. Ja, og velkommen til Didier program. Vi er tilbage efter en lille øh, nyårsferie. Og vi har øh, været gået i gang med at planlægge, hvad programmet skulle handle om i år. Didier program er et lytterbaseret musikprogram, hvor vi tager forskellige emner under kærlig behandling og prøver at spejle emnerne musikalsk også. Og vi har fået øh, spurgt på min Instagram-profil og i det øh, nyhedsbrev, jeg har oprettet, som du kan tilmelde dig, hvis du skriver til djabred.dr.dk, har jeg spurgt øh, nogle af vores trofaste lyttere, hvad de synes. Programmerne skulle handle om i år. Og der er kommet nogle forslag, som jeg lige vil læse højt. Der er en, der hedder Celine, der har ønsket et program, der handler om vand. Det synes jeg var et spændende emne. Det kan gå mange veje. Ja, det er et dejligt åbent emne. Så hvis du øh, sidder derude, kære lytter og har nogle, haft nogle skelsættende oplevelser med vand, eller du har en særlig indsigt i vand, så håber jeg på at høre fra dig på djabrede.dr.dk eller på programmofonen på 42, 66, 80, 29. Når jeg så har fundet en masse musik om vand, af vand, så fletter vi lytternes fortællinger ind i musikkens fortællinger, og så kommer der et tema-program om vand. Den samme lytter har også ønsket et program om meditation. Hvilket øh, også tror jeg, at emne mange vil have en eller anden form for erfaring med. Det er ikke nemt, Af min erfaring jeg har virkelig tit forsøgt at meditere. Men så har jeg samtidig lært, at så snart man forsøger at meditere, så mediterer man i virkeligheden overhovedet ikke. Meditation som fraværet af intention er i hvert fald en mulig vinkel på det. Men hvis der sidder nogen derude, der har haft nogle gennembrud med meditation, som har kæmpet med det, og nu når er noget til et sted, hvor de faktisk mm, er kommet videre med det, og kan fortælle os noget, vi kan bruge. Så har vi også ved at planlægge et program om meditation. Så håber jeg på at høre fra nogen, der har, kan hjælpe os med meditationen på... Jamen, enten på mailen, djabredet.dr.dk Eller øh, lægge en på programprofonen mellem programmerne, 42 66. 29, der kører vi en lille service. så alle i podcastland også kan, kan blive hørt i DJ Breds program. Og så er der en tredje program i dag, som er Danmark rundt. Regional musik. Der er en lytter, der kalder sig Bibliotekaren fra Sydhavsøerne, der har bragt mig på sporet af en LP med en masse rapmusik fra Falster for 95. Og med udgangspunkt i det, så tænker jeg, lad os prøve at lave et musikalsk Danmarkskort, hvor vi kommer rundt i forskellige danske byer, på, i forskellige danske egne, hører noget musik derfra, og hvis vi så har nogle lyttere, der befinder sig de steder, eller har et særligt kendskab til en del af Danmark, så kan vi lave en kombineret lytterreportage. Musikalsk Danmarkskort. Og så kommer vi i vores fantasi rundt i det egentlige Danmark, med musik og fortællinger. Så hvis du er stolt af der, hvor du bor i Danmark, eller hvis der er nogle steder i Danmark, hvor du føler en særlig tilknytning, så håber du vil skrive til os, ringe til os, så vi kan samle sammen til det her særprogram, Danmark Rundt i DJ Bredes program. Igen, mailadressen er djbredesnabelagdr.dk Du kan også lægge en telefonsvarbesked på 42 66 80 29 men det allervigtigste at sige er nok, at hvis du har nogle idéer til, hvad DJ Breds program skal handle om, så hører jeg meget gerne fra dig. Det er jo en helt masse programmer, vi skal have lavet i år, og jeg tror, det bliver sjovest og allerbedst, hvis vi samarbejder lidt om det. Det har i hvert fald været en af de bedste opdagelser for mig ved at begynde at lave DJ Breds program på P6 har været, at... Når jeg viste sådan lidt af, hvad jeg selv... Øhm jeg synes, var øh, sjovt og spændende, så kom der en hel masse igen fra lytterne, som jeg ikke kendte og aldrig kunne have forudset og aldrig ville have fundet ellers. Så øh, lad os prøve at se, om vi kan gøre det her til et øh, samarbejde. Så alle idéer til programmet så jeg tager jeg imod med tak på de der brede snabel dr.dk. Det her dejlige baggrundsnummer er lavet af Ellie Leigh og hedder Dreaming a Dream. Men lige i dag er det første program i år øh, 2022 af DJ Breders program. Og øh, i dag tilbyder vi, at du kan få fornyet dine øh, nytårsfortsætter, hvis du allerede har brugt dem. Så ring ind, så fornyer vi dem dig, så du kan give det et forsøg til. Jeg kan jo... Jeg, jeg, jeg, jeg selv... Jeg har overvejet... i det brede Hvad med en øh, alkoholfri januar? Så ja, det, det, det gør jeg. Og så er allerede 1. januar, så lå jeg der med... champagne og jazz-cigaretter og fjernsyn med nogle venner. Så ja... Mexi, har du nogle dig? Jeg er jo en af den slags personer, der kalder det et nytårs fortsæt. Vi og ikke se. et fortsæt, tror jeg. Så det var bare lige for at være rigtig irriterende sprog. <laughs> for nu jeg antager antage, at det Nej, trods det. alt er det samme fænomen, vi prøver at beskrive med to meget ens ord. Ja, præcis. Vil du øh. så med det, du i dit sprog kalder et nytårs-forsætte? <laughs> Udtal dig om spørgsmålet, i stedet for at gå rundt om spørgsmålet i virkeligheden peger det også på, at jeg har svært at svare på spørgsmålet. Fordi jeg faktisk i år måske ikke rigtig har nogen. Fordi jeg også altid sådan måske lidt erkender på forhånd, at det kan jeg ikke okay. rigtig leve op til. Men jeg har faktisk... Jeg har tænkt over et, som jeg håber, jeg kan leve op til. Som er, at jeg skal, at jeg skal være bedre til at ringe til mine venner, der bor i udlandet. Ja. Og sådan, du ved... Jeg ringe til dem, eller bare sådan også være god til sådan at... Få set dem lidt på nogle skærme måske, og sådan noget. Jeg, sådan, jeg tror, jeg er sådan en... Jeg er bedst til at holde fast i venskaber, hvis de øh, er meget sådan præsente. Så det er meget tit, at jeg sådan... Jeg har i hvert fald nogle udlandsvenner, som jeg får snakket alt for lidt med. Så hvis der er nogen af dem, der lytter med, så snakkes vi ved meget snart. Det kan altid godt svare sig at holde liv i relationerne, hvis ikke man bliver en ensom, krumrykket, trist kælderperson. Ja. Lad os høre noget mere musik. Du lytter til Didier Breds program på P6. Og jeg er glad for at have dig med her i et helt friskt år, vi tager hul på. Her kommer uh, The Far East med nummeret uh, New York City Dream. Fra pladen New York's for lovers. Skru Maxi! Op, hvis der er nogen, der har sunget denne her med deres øh, gamle, fodformede musiklærer i folkeskolen. Et so så Easy fra 1970, hvor den forholdsvis kendte danske saxofonist Holger Lagmann samlede fem af sine øh, daværende musikelever herunder Lis Sørensen. Så hvis du synes, at denne her buket af ungdommelige stemmer var noget genkendeligt, så er det muligt, at det var Lis Sørensens stemme nu genkendt. Jeg hører i hvert fald til blandt de, der har stået uden noget kendskab til konnotationerne ved denne her skrækkelige sang om hasrygning og sunget. Som barn i min folkeskole puffede Magic Dragon og bare tind den sang, man drage, den han om anden. Men men i sangen på dansk, ikke? Eller hvad? Ja, vi sangen på dansk i min folkeskole i hvert fald. Puff, Puff, Puff. Hvor kan man finde drager som dig og sådan noget? <laughs> og det var sådan så der var ikke så meget det handlede ikke så meget om has som den engelske gør, tror jeg, eller også var jeg meget naiv. Ja. Det vil jeg undlade at udtale mig om, sige? Men det er meget fedt, når man hører den, altså det lyder altså den må også tilpass musikskoleagtig, den her indspilning. Meget. Jeg kan huske, at jeg synes bare, at det var en ret sørgelig sang, fordi, det, altså i hvert fald i den danske version, der er det jo sådan en dreng, der har en magisk drageven, og så bliver han ligesom voksen, og derfor han får en mindre livlig fantasi, og derfor forsvinder hans bedste vendrage. Mm. Og det synes jeg var ret trist. Man forstår godt, når øh, musiklæger skal vælge repertoire til musikundervisningen, at de øh, Puff the Magic Dragon i mange år har været et populært valg. I og med, at den har... En, øh, nogle, der er både noget for nogle, de voksne og for de små, mener du? Nogle galare-referencer. Vi har fået en, øh, en besked fra Skyggetanten, der skriver... Hej DJ Brede, jeg har lige hørt afsnittet om, hvad man kan lære af noget. Det var skønt oveni også lige at høre mit demis russers ønske. Og jeg vil gerne komme med et opfølgende lytterønske, hvor du ikke nødvendigvis behøver at udtale hans navn. Det er bandet Aphrodite's Child, som han var forsanger i med nummeret Spring, Summer, Winter and Fall. Totalt ukronologisk årstidsopremsning, men hvad gør man ikke for en catchy og længselsfuld sang? Det er et sindsoprivende smukt nummer, som måske bliver lige lovligt indhyldet i lidt syre musik hen ad vejen. Men hans stemme, skælvende slæsked, går jo lige i kvinders hjerte. Vangelis var også med i det band. Stjernebesætning. Knus for mig, skyggetanten. Her kommer Aphrodite's Child med Spring, Summer, Winter and Fall. We'll Smart. Hvis du har fornyet dit nytårsfortsæt, så er nummeret 42, 66, 80, 29. har din lytter igen der er på telefon. Hvem er det? Hvad er det? er det? Du har ringet til DJ Bræds hey. program. Hej DJ Brød. det er Lea. Hej Lea, velkommen til DJ Bræds program. Hej, jeg hørte bare lige at I kunne hjælpe mig med mit nytårsfortælling. Ja. Hvad er problemet? Ja. Jo, men nu skal du høre, altså det er egentlig faktisk et lidt kedeligt nytårsfortsæt, og jeg ved ikke helt om det skal fornyes eller hvordan. Men det er fordi at jeg fandt ud af jeg i slut december måned, at jeg simpelthen blev nødt til at have et, et job. Et et til job Okay. Ja. Hvor mange jobs Og, havde du i forvejen? Jeg har sådan... Jeg har et job. Som okay. er sådan en. Jeg er klaverunderviser. Mm. Som, som ikke fungerer særlig godt, når jeg, jeg har været meget ramt af, af coronaisolationer. Altså dine elever... Du kan ikke komme i nærheden af dine elever? Nej, jeg må ikke komme hjem til dem, når de er syge. Nej. Uh, eller jeg, og jeg har selv været i isolation. Mm. Så jeg har simpelthen allerede... Jeg har mistet en elev i år, altså fordi at, person, at barnet ikke ville have mere undervisning, fordi at, uh, at jeg var for meget i isolation. Okay. Så det står skidt til med min business. Var det... Var det ligesom holdbart økonomisk at være klaverlærer for dig, før alt det her pandemihaløje startede? Det løb... Øh, ja, det løb sådan lige akkurat rundt, vil jeg sige. Okay. Det var ikke en, en stor forretning, men det, det fungerede. Okay. Men hvad er der så sket nu? Hvad har du øh, været nødt til at gøre? Jamen, altså, jeg har sådan tænkt lidt på, hvordan jeg så skal gøre for at tjene penge, fordi... Jeg laver også musik ved siden af, men det er... Øh hvad hedder det? ikke noget, jeg tjener penge på. Det er heller ikke derfor, jeg gør det jo, kan man sige. Men, men sådan jeg har tænkt på sådan nogle lidt hurtige løsninger i forhold til, til noget, der kan give sådan lidt hurtigere penge. Det er meget interessant Om jeg skal, jeg <laughs> om jeg skal ned og stå i et øh, altså der ja sådan, om jeg skal ned og stå i et, et podningscenter, eller om jeg skal prøve at sælge beats, har jeg også overvejet. Eller øh, lave sådan noget bestillingsarbejde, når folk skal bruge noget, noget, et stykke musik til mm. et eller andet. Meget specifikt. Men jeg er ikke kommet på så mange idéer endnu. Altså, du har jo i hvert fald de øh, tre idéer, du lige nævnte, ikke? Altså, arbejde i ja, podningscenteret, lave beats, og hvad var også bestillingsmusik? Ja. Man kan, må jeg lige bryde ind? Fordi man kan jo... Øh... Man kan jo gøre det der, i stedet for bestillingsmusik, så kan man gøre det omvendte. Man kan ligesom ja. bare lave en masse musik, og så uploade det til sådan nogle databaser, hvor folk så kan købe det til reklamefilm og sådan noget. Så man bare, ja, men man det var lige det her ting tænke ja, på til, til Beat. Mm. At, at øh, jeg kender sig ikke lige nogen sider, Ej, det hvor jeg man gør det. jeg så heller det. ikke lige, men jeg ved, at de findes. Men ja, det lyder i hvert fald ret smart. Men man skal godt nok have lidt is i maven, lige hvis man står og mangler penge her nu, og så vælger den strategi, som er... Jeg laver en masse musik, jeg håber, at nogen <laughs> finder på nettet og betaler mig penge for. Ja, det er rigtigt. Det er i hvert fald ikke den mest stabile af mine muligheder, tror jeg. Har du undersøgt jeg lønnen for sådan noget prudningsarbejde? Er den høj? Den er rimelig høj. Mm. Altså, jeg tror, den er, den er i hvert fald højere end en vuggestue, for eksempel. Hvor meget tjener man på at arbejde i et øh, testcenter? Jeg tror måske, det varierer alt efter, hvor man er men det. Er I hvert fald over 120. Okay. I timen, tror jeg. Ja. Men jeg har også overvejet sådan lidt om, jeg jeg skulle altså, øve et set-up. Sådan et, et fællessangssæt, mm. som jeg kunne tage ud og spille med rundt omkring på... Jeg ved... Plejehjem og sådan noget, bor, og sådan noget... At der kommer nogen ud og spiller. Ja. Men det er måske heller ikke så smart i forhold til... Øh, Corona. Jeg tror ikke, der er så meget efterspørgsel på det lige nu. Da jeg var på apoteksbud, der var jeg på en masse pleje, og hver måned hang der nye opslag i elevatoren om forskellige små artister, der turnerede på den her øh, på, øh, på plejehjemsscene. Okay. Hvilket synes okay, så synes rent... er det Vil du sige, at der er ret mange, der... Og vælge... Altså, ret mange, der gør det allerede, måske. Det lignede bare, at det var noget, mange af plejehjemmerne... plejehjemmerne gerne vil gøre for deres beboere. Så er der et eller andet foredrag om Kim Larsen om tirsdagen Og så kommer der nogen, der synger Evergreen som torsdagen, og ligesom... Mm. Øhm, så jeg ved ikke... I fredstid, tror jeg, det kan være en okay lukrativ ting at foretage sig, men det er nok underlagt alle de samme øh, restriktioner, som så meget andet forsamlingsbaseret... Øh. Lige ja. ja, det er jo lige det. Men, øh, mm. um, Lea, hvis, det, når, hvis der er nogen, der hører det her, der er i en lignende situation, så kan det være, at vi kan opfordre dem til at ringe ind og komme med nogle forslag, måske? Godt oh, ja. Um, det hvis der være, nu kan. sidder nogle virkelig rige mennesker og lytter med, som gerne vil betale Lera, for at spille, lære dem at spille klaver... <laughs> så ja, for eksempel. <laughs> så kan man også, ja, så, kan de, så kan de bare ringe. Der er så mange, der er i den her situation, at deres økonomi var ikke sådan fantastisk i forvejen, og sådan bare på røven efter pandemien. Ja. Det er, jeg håber, vi oh, yeah. finder nogle... Øh, der kommer nogle øh, refleksioner over det her senere i programmet, og så vil jeg bare sige tak, ja, tak. for at du ringede ind, og jeg håber, du finder en vej frem på det økonomiske plan, i hvert fald. Tusind tak for, øh, for hjælp. Jamen, øh, ja. tak fordi du ringede. For og ind program. Hej. Hej. Det var leder der ringede ind, og vi fortsætter lige. Vi har faktisk lige to lytterønsker ønsker til her. Vi har fået en e-mail fra en der kalder sig e Iboen, der skriver: Kære DJ Brød og Mixinør, jeg ved godt at vi for længst har lagt højtidsmåneden bag os, og her tænker jeg naturligvis på oktober. Men jeg vil alligevel foreslå, at vi hører gode gamle Lou Reed med nummeret Turn To Me fra pladen New Sensations. Lou forstår virkelig at dosere sine ingredienser. S når han her gradvist opbygger sin rocklaugkage, Starter med noget sjasket rytmegitar og dernæst sin vanlige socialrealistiske snakkesang. Når det så at blive for trist og sjasket, så kommer et miskundligt englekor til undsætning. Og til sidst lykkes det så endelig den bondløse bas og trommerne at få gang i motoren på rock-lavkagebussen, der starter med et spjat, og så ellers slinger af. God tur, kærlig hilsen, i e bogen. Remember, I'm the one who loves you You can always give me a call Turn to me Turn to me, baby, turn to me Nemme nem penge en coronatid Hvem kan hjælpe? Lea, 42, 66, 80, 29 And your mother turning tricks That's still no reason You should have a rip Remember, I'm the one who loves you. You can always give me a call. Turn to me, turn to me, turn to me, turn to, turn to me. me. When your teeth are ground down to the bone and there's nothing between your legs and some Hey, baby, Sms, der står: hej, jeg leder efter en klaverlæger. Kærlig en sådan sødmand. Måske har vi fundet en elev til læger. Spændende, spændende. Sødmand, det er en gammel kending. Det er vist en gammel kending. En, der tit har skrevet ind til DJ Breds program. Det var Lou Reed med nummeret turn To me som vi hørte på anledning af vores lyttere e bogen der havde skrevet ind til programmet, som du også kan gøre på djabreds-dr.dk. Så har vi fået en anden henvendelse fra en, der kan, fra vores øh, faste lytter, Leutnanten, der skriver høj derinde i panoptikeren! Kære Mixi og DJ Bredde! Jeg kan lige vaflagt de røvballer, men mest når vaflerne er stakke af spejlæg lavet i et knastørt paninijern. Hvis det stod til det stribede undertegnede, skulle fortsæt i første omgang være en dobbelt op på, hvad man prøvede at komme af med. Dårnskab, mistral cigaretter." antal venner, der hedder trolls, og hvis det efter et år ikke længere er sjovt, så ud i suppen med det. Jorden består jo af over 70% blå hylde. Et nummer, man som fortsat skal høre mere, er Mayonaka no dorte. Stay with me er den japanske poplegende Miki Matsubara. Det bringer minder om gode tider i Østen og masser af katana-show, God vind med programmet fra jeres brugtende, beundrede løjtnanten. Og her kommer Miki Matsubana. Masser Katana Show. Fra løjtnanten. Tak, Leutnanten. Tak for sidst. Vil du til de deres program. Vi ringer eller skriver til os på 42 66 89. Vil du ikke lige sende dit telefonnummer til 42, 66, 80, 29? Jeg tror måske, vi har fundet en klaverelev til dig. Det er vores lytter Sødmand. Mm. Vi læser ikke dit nummer højt i radioen, vi sender det bare videre til Sødmand. Matsubara med Mayunaka no Optimistisk musik. Vi lytter til det på foranledning af vores lyttere Leitnanten Det musikalske saikour til 4,99. Det er ikke specielt dyrt. Til gengæld trækker det sig selv op. Og det går sådan nogenlunde præcist. Det var et godt køb. Vi skal til noget, vi kan nogle gange gøre her i DJ de Breds program. Vi har nemlig en meget alvorlig leg. Hvad kan det være? Jamen, det er det, vi kalder for Lytternes Kunstudstilling. Som er et fænomen. Et overvirkeligt koncept. Som måske findes. Det går ud på, at øh, hvis du sender os en beskrivelse af et kunstværk... Hvis du beskriver det med ord, så anerkender vi kunstværket som noget, der allerede eksisterer. Så endelig kan du få afløb for alle dine... Øh, gode ideer, uden at du behøver at gøre det i det, man kunne kalde virkeligheden. Du kan gøre det i den virkelighed, som er dit de program Og det er der faktisk nogle lytter, der har... Vi har et par nye værker, vi kan indrykke i dag. Vi har allerede rigtig mange værker på lytternes kunstudstilling, men nu kommer der altså lige nogle flere. Der er nogen, der nemlig har sendt et værk ind øhm, til os på programofonen. Nummeret er... 42, 66, 80, 29 til øh, lytternes kunstudstillingsmorfone. Men øh, her kommer et nyt værk, der står Kære DJ og Mixi, jeg har et værk til udstillingen. Værket er et mindesmærke til ære for mit første kæledyr, Tamrotten Store Danny. Det er en statue i papier malet med akrylmaling som forestiller rotten Danny, som er grå og hvid med en lang lyserød hale. Store Danny står på sine bagben, og i sine hænder holder han en af de lykkepiller, jeg tog dengang jeg boede sammen med ham. Der er taget nogle små rottebyder af pillen. Store Danny fandt ofte min medicin og min pot, når han var ude at løbe ture på mit værelse. Han spiste altid lidt af det. Han blev lidt over tre år, hvilket er flot, en flot nok alder for en tamrotte. Han fik en smuk begravelse ved havet i 2013. Værket kom til mig med inspiration for al den snak om satellin, som der har været i programmet på det sidste. Statuen måler cirka 3 meter i højden og skal gerne placeres i et lille mørkt rum, så man måske kan opleve, at man selv er en lille rotte. Tak for et rigtig godt program. Kærlig hilsen, Andrea. Ja, nu har vi en ø, 3 meter høj pappes skulptur af tramrotten Danny, stående i et meget lille mørkt rum på Lytternes Kunstudstilling. Tak for dit værk, Andrea. Det er meget sjovt at tænke på en, en rotte, der er sådan, altså skiftevis er sådan påvirket af lykkepiller og pot, der sådan render rundt og hygger lidt i ens lejlighed. Det lyder da som et meget godt venskab altså. Ja i hvert fald nemt at relatere sit, til sit kæledyr, når der har de samme mis, mis, misbrugsvaner, som man selv har. Der er ingen grund til at skåne dem, for altså, man kan lige så godt dele, dele alt med dem, ikke? Der er kommet et værk til på Lytternes Kunstudstilling. Øh, der er en, der skriver... Kære DJ-brevet, jeg sidder på en færge og lytter til udsendelsen, hvor der indrykkes fantastiske og ufattelige kunstværker på Lytternes Kunstmuseum og Lytter Solstråle har ønsket et nummer med bandet Coven. Jeg udtaler et modsat dig. Coven. Lidt ligesom Covid. Åh. Oh. Jeg hørte det en hel del i min helserockperiode og anskaffede mig en koncert-DVD med bandet, hvor næsten to tredjedele af koncerten er et langt satanistisk ritual med steril lys og nøgne kroppe. Det var meget langtrukken, men jeg er alligevel glad for, at det findes. Var glad, for at høre gen... var glad for at genhøre nummeret Wicked Lady, hvor bassisten virkelig får lov til at fremstå diabolsk groovy. Anyways, jeg sidder jo her på færgen og får lyst til at bidrage til kunstudstillingen, hvis det ikke er for sent. Du er velkommen til at gemme værket til, det er aktuelt. Værket har arbejdstitlen Timeless Reality og er et virtual reality-værk af den type virtual reality, man ikke... Hvor man ikke kan skælne den øh, virkelighed fra fantasi. Værket opleves helt unikt af hver enkelt beskuer. Og kan beskrives nogenlunde sådan her. Fodboldbaner så langt øjet rækker. Fodboldbanerne er belagt af samtlige guldtæpper, du nogensinde har set på færger. Den slags mønstre og farver der var seneste skrig i 1992-94. Man aldrig har set siden udover på færger. Hvis du går til kanten af en fodboldbane, begynder en ny med et nyt mønster. Tak for et godt program. Kærlig hilsen bassisten fra Amager. Okay, en hel masse tæpper, en hel masse virtual reality, en masse farvetekstiler i en digital udgave. Det lyder som noget, der som kunne være også være pauseskærmen. Bra... Ja, det er det første digitale værk på Lytterens kunstudstilling. Jeg synes, vi har haft mange skulpturelle værker, sådan... Installationsagtige værker og sådan noget. Men har vi haft andre digitale værker? Jeg tror det faktisk ikke. Det er bare meget flippet, det her med sådan et, et forestillet værk, som også er imærgi. Ja, det er bare sådan meget dobbelt. Velkommen til planeten, Jorden. Det er fiktioner inde i fiktioner, altså. Præcis. Du kan gøre ligesom bassisten fra Amager og Andrea. Vi tager altid mod nye værker til lytternes kunstudstilling. Det eneste, du skal gøre, er at sende, sende en beskrivelse af et værk til t brevet eller til øh, programmodfonen, som har telefonnummer 42 66 80 29. Og kommer lige i tanke om, at vi faktisk, faktisk modtog et værk på e-mailen fra en, der hedder... Thomas Alias, som jeg faktisk har glemt at få med i programmet i dag. Jeg tager det med i næste uge, Thomas Alias. Du har ikke glemt helt. Nu har jeg i hvert fald lige husket det. Så. Du skal gå ind, og så skal du markere mailen som ulæst. Så næste gang du åbner din mail, så tror du, du har fået en ny mail. Og så læser du den igen. Du taler som en, der aldrig har prøvet Outlooks webinterface, som man får det her det er koncernen det er sådan en, jeg kører en streng no-touch-politik. Man skal gøre så lidt som muligt i det system, for alt der irriterende. Men det er det, jeg er enig i. Jeg har været der. Det her udmærket stykke Deep House, vi tillader os at bruge som et tæppe på lytternes kunstudstilling, er lavet af musikeren Larry Heard. Det er nummeret Flight of the Comet fra pladen Alien. En rigtig ambient guldklump fra 1996, så jeg kan virkelig anbefale pladen Alien med Larry Heard. Det er også meget godt at gå og gurkele sådan lidt hvidvin til, ikke? Som man jo gør på sådan nogle, til sådan nogle faniseringer og receptioner på kunst kunstudstillinger, der åbner. De stiger jo hele tiden, mix. De stiger hele tiden. Det vi har i dit de der i dag, er også, at du kan få fornyet dine nyndagsfortsætterne. Er det allerede gået galt? Øh, ring ind til os, og vi giver dem et lag lak og tager dem op igen. Eller smider dem ud. Nu kommer radioavisen. Der kan være bedre tider på vej for psykiatrien, efter at Sundhedsstyrelsen i dag præsenterede 37 initiativer, der skal løfte den psykiatriske behandling i Danmark, som siger Sundhedskorrespondent i DR Nyheder, Peter Kvortrup Geisling. Styrelsen erkender, at området i dag er ramt af huller i indsatsen og manglende kvalitet, og vil derfor bygge området op fra bunden igen med fokus på at styrke tilgængelighed, kapacitet og sammenhæng i psykiatrien. Det er langt fra første gang, at der bliver sat fokus på problemer i psykiatrien, og det er ikke uden grund, siger Peter Geisling. Et stykke hen ad vejen, så handler det her om prestige. Det er ligesom om, det er altid kræft- og hjertekarområdet, måske også diabetesområdet, der kommer i fokus på bekostning af psykiatrien. Alligevel leder det til, at der denne gang er grund til optimisme på psykiatriens vegne, mener Sundhedskorrespondenten. Jeg har talt med flere af sundhedsoverførende fra Christiansborg i dag, og jeg må sige, at de, de bakker op om Sundhedsstyrelsens strategi. Og jeg må også sige, at man, man kan virkelig mærke, at de vil rigtig gerne dreje den her store skude rundt. Det kræver selvfølgelig også opbakning fra, fra regioner og kommuner. De skal op i gear. Ifølge Sundhedsstyrelsen er antallet af patienter med psykiske ledelser, der skal behandles på et sygehus, steget med ca. 30% i de seneste 10 år. Fra i morgen kan nordmænd igen bestille øl eller vin på barer og restauranter. Det er nemlig en del af de lempelser af coronarestriktionerne, som den norske regering har præsenteret her til aften. Så fra i morgen løber fadeltanerne ind til kl. 23, efter at de blev lukket midt i december på grund af coronasmitte. Grænsen for tilskuere til inddørsarrangementer hæves til 200 siddende gæster, og nordmændene skruer også ned for karantænepligten, så den kommer til at omfatte færre, så skriver avisen VG. Om en halv time lyder startsignalet til håndboldherrenes første kamp og dermed også jagten på en medalje ved Europamesterskabet i Ungarn og Slovakiet. Dagens modstander er Montenegro, der har haft en stribe coronatilfælde i truppen op til åbningskampen. Og derfor er de danske verdensmester måske endnu større favoritter til at vinde kampen i aften, end de allerede var i forvejen. Det siger DR Sportens håndboldkommentator, Frederik Lindved. Jeg forventer en kamp, hvor Danmark kommer til at stå klart stærkest mod den her montenegrinske modstander. Danmark kommer med et hold, der selvfølgelig jagter EM-guldet. Montenegro, som du selv beskriver, rigtig mange coronaproblemer. De regner ikke engang med, at de kan fylde hele holdkortet. Og træneren er heller ikke til rådighed, fordi han har afleveret en positiv coronatest. Så det er et dansk hold, der jagter en stor sejr i dagens kamp. Ja, kampen er den første af 3 i den indledende runde og begynder 20.30. Den kan høres på P3 og ses på TV2. Vi er på vej mod en tør og blæsende nat, og så står vi op i morgen til en fredag, hvor det klarer op fra nord i løbet af dagen. temperaturer omkring 4 grader. Velkommen tilbage til DJ program. Her kommer Tito... Paris... Pa Paris. Musik fra Cabaret. Her er vi til live koncert i Lissabon. På pladen Live i Lissabon. Une Tendrasse de tjekker med Tito Paris. Velvede med besked på Lekofoten. Vi kommer ikke til at kede os her i anden time af de der program. Med samtalen så det eneste du skal gøre at ringe eller skrive til 42 66 80 29 42, 66 80, 29. Acerta andar Foi de outro amor Posso me esperança Como te chegar De um dia em um viagem Acerta andar Vai acabar o ver Posso esperança ja Det er købt, det købt, det købt. Du var brøst, det Okay, vi har fået besked på, på programmofonen, der står... Hej med jer! Jeg er en trofast lytter til P6, mest i dagtimerne, men flere aftener i den senere tid. Jeg er normalt ikke et brokkerhoved, men for en dårligt program. I burde måske finde jer en anden kanal og udfolde jer på, hvor beatet er blevet af. Kærlig hilsen, Claus Nørn! Jeg har også taget nogle numre med i dag, som jeg tænkte, vi kunne høre. Det første her er BMF Franklin, Peace of My Heart fra 1967. street Sådan er nu lige brydrekt. Smager ikke alle lige meget, men øh, du kan altid smide nogle ingredienser i. Telefonnummeret er 42 66 29. Mixi, hvad har du til os? Nå, men det var bare øh, et af nogle... Jeg tror, at jeg havde lige taget en lille, lille håndfuld nummer med. Um, fordi det var faktisk lidt i forlængelse af nytåret. Fordi nytåret er jo sådan... Det er den der tid, hvor man sådan... Jeg bliver i hvert fald selv sådan lidt tilbage tilbageskuelende. Og sådan lidt... Sådan prøver at gøre lidt op. Gøre lidt status. Og så har, jeg, så har jeg bare taget nogle numre... Jamen så kommer jeg bare til at tænke på sådan noget med gode numre og sådan noget. Så jeg har taget nogle numre med, som er sådan nogle af mine... Altså sådan... Hvad hedder Sådan noget goat. Greatest of all time. Mine, nogle af mine yndlingsnummer i hele verden. Men det der så fælles for de numre, jeg har taget med, er at det er nogle numre, som jeg... Har lært at kende sådan lidt baglæns. Jeg, ligesom jeg har hørt dem første gang med nogle andre kunstnere. Og så senere fundet ud af, at det var covers. Og så har lært originalerne at kende. Og så kan jeg bedre lide dem. Det nummer, vi lige hørte... øh uh, Ømma Franklin. Ømma Franklin. Hvem hørte du det med oprindeligt? Hvem Jamen, har det er prøvegning? jo meget kendt med Janis Joplin. Som laver det cirka året efter. I, i 68 sådan noget, tror jeg lige omkring. Jeg synes, det er meget sjovt, det der... Med sådan nogle gange, altså hvad der ligesom er udslagsgivende for, hvornår noget bliver et hit, ikke? Altså, der er bare mange eksempler på sådan nogle numre. Vi kan høre nogle flere om lidt. Skal vi ikke bare tage dem i træk, Mixing? Nu hvor vi er ved det. Jamen det kan vi godt. Øhm... Du det er har... faktisk, ja. Vi kan tage et mere, som også ja, som har den samme præmis, kan man sige. Altså, et nummer, hvor jeg... Altså, jeg har lært... Altså, det hedder Got My Mojo Working. Og det er et nummer, som jeg har hørt rigtig meget med en, en kunstner, der hedder Muddy Waters. Og det var sådan hans signaturnummer gennem hele hans liv. Han har spillet til alle koncerter, han har spillet siden 1956, tror jeg. 54, måske øhm, men han har faktisk Men det er så ikke Kram, der, der ligesom har lavet det. Eller han hørte det, fordi han var på turné med en, der hedder Ann Cole i 54, hvor han lige snappede det op. Han ændrede teksten lidt. Men så lød det faktisk sådan her, der hun lavede det nogle år før. And Cole, God got I'm my two man. Altså det er sjovt at tænke på, hvorfor noget sådan kan, kan blive lavet af en musiker, et nummer. Og så bliver det overhovedet ikke et hit, og så året efter er der en, der laver et cover af det nummer, så bliver et kæmpe stort hit. Det er meget sjovt at tænke på, hvad det sådan lige Om det er, altså, om det er dårlig timing, eller om det er Man bedre kan lide hvordan deres lille søster synger. Remember Franklin er Aretha Franklins store søster og hendes, som man kan sige, lillesøster blev meget, meget berømt, og, og storsøster blev ikke særlig berømt. Det ligger i marginalerne, den der eks-ingrediens, øh, der, øh, -ingrediens, der øh, skal ja. til for at lave et rigtig stort hit. Ja. der er ligesom ikke nogen, der er ikke nogen sikker vej. Øh, men det næste, vi skal høre, det synes jeg er en kæmpe banger. Det er... Øh, det er jo så faktisk et nummer, som... det tror jeg, der har lavet mange covers af. Jeg tror, det første gang, jeg hørte hørt nummeret, var med det der britiske 80er band der hedder Soft Cell. Nummeret hedder Tainted Love. Og altså Marilyn Manson har også lavet en version af det. Rihanna har samplet det. Det er en meget kendt nummer. Øhm... Skal jeg sætte det på? Men... men lad os høre det med Gloria Jones, som var den første version. De der nummer, det, hit det er jo en hit Det er hitteknikken, som Så hit folk teknik. sætter det på igen På jukeboxen Fordi nummeret føltes 80% Føltes ikke færdigt Nej, præcis. Gloria Jones Med Tainted Love øh, en, lille, en del af en lille serie Hvor Mixi Demonstrerer tracks Der er blevet Populariseret af andre Men hvor hit Står ydmygt i baggrunden lidt En smule overset Vi har fået en Ja, eller hvor jeg bare synes at, at originalen på en måde Bare sådan Stadig er bedst Ja folk, Flertallet kan godt tage fejl Det har de gjort mange gange igennem gennem mm -hmm. historien vi har fået en besked på programofonen. Der, er en, der skriver og en, og Mixi. det er en dreng, der skriver, jeg havde et nytårsfortsæt, der kun galt for januar, om at se min nye ven en masse i det nye år, inden jeg skal ud på en lang, indre, udvidende rejse, langt væk. Hun er en slags krageprinsesse, og min kærlighed til hende er meget ny og blomstre. Fortsættet blev stoppet i det, at krageprinsessen kom i isolation. Og nu kan vi... Ikke kramme hinanden en sidste... nu kan... Og nu kan vi ikke kramme hinanden en sidste gang, inden jeg rejser væk. Det var et ærgerligt brud. Det nye fortsæt kunne være, at jeg skal drømme om de ting, vi kan lave, når jeg er kommet hjem, når vi forenes igen. Vi kan godt lide at forestille os, at vi er store superstjerner, og alle vender sig på gaden efter os. Derfor vil jeg også gerne ønske at høre Froggy af Ela Lung. Den booster mine drømme om at være mystisk og eftertragtet. Den gør altid godt i maven sammen med... Den gør altid godt i maven sammen med tidligt med at være melankolsk. Et landskab af lyd, jeg tror, jeg vil kunne lide. Jeg vil også lige dele, at jeg har fundet et bælte i i dag, som består af rustende pistolspatroner. Og jeg ja, det kom sgu der med hjem. Superstjernkvalitet. Det er slem dreng -agtigt. Mange hilsner fra slem dreng. Jamen, tak for din besked, slem og hilsen til krageprinsessen. Lede af lunge med nummeret Froggy, som vi hørte på opfordring af... Slemdreng. Sæt, sæt, sæt, Du kan gøre som slemdreng. Send besked til programmafonen på 42 66 80 29. Her kommer med Sola Allison med nummeret IA. Yeah. Hvis du er typen, der godt kan blive øh, køresyg eller få kvalme, hvis musik skifter for meget tone på uforudsigelige måder, så er nok bedst, du... Øh gå S kann Vertraue und glaube, es hilft, es heilt Solar Alisan med nummer 1 yeah, i dj Breds program. et program, som jeg burde ikke dvæle ved det jo, men vi fik jo en, en klage tidligere fra Clausen fra, fra Nør. Og jeg må sige, at jeg skulle synes, det når man endelig sender beskeder ind og klager i radioen, så er det skulle meget fed stil at skrive hele sit navn, vi ved, kender. Vi kender navnet på Claus Nør, fordi han har været så bramfri at skrive ind, det var et dårligt program. Men øh, i tilfælde af, at vi stadigvæk har Claus Nør med derude, det er lytterne, der bestemmer. Claus, hvis du vil hjælpe os med at gøre programmet, så det passer bedre til dine ører, så er du meget velkommen nu eller senere på øh, telefonnummeret 42, 66, 80, 29. Og det har en... Øh, jamen, jeg plejer altid her på programofonen at gennem navnene i telefonbogen på de mennesker, der skriver ind hyppigt og... Her er en lytter, vi har hørt mange gange fra før, som nu. Men det morer mig altid, når folk så ønsker at skifte alias og skrive ind under et nyt dæknavn i de delverede programmer. her kommer en besked fra Reptilhans og Dyresyn og han så græder i baggrunden, der skriver, Det vil glæde mig at høre Jimmy Haskell and his orchestra med Weightless Blues. Fremragende plade fra 50'erne. Kærlig til sådan reptilhans og dyresyn, og Hans og Grete i baggrunden. Vi ønsker at gå i opfyldelse, men i hvert fald her i de der program. Jimmy Haskell, Orchestra. Weightless Blues. Jimmy Haskell, orchestra med nummer Weightless Blues. Tak, Reptil Hans og Hans og Gretes Syn. For det var, det var da et fedt nummer altså. Masser af beat til dem, der lytter til P6 Beat. Folk kan jo godt lide beats. Det er derfor, de hører P6 Beat. Mixi, du har endnu en, et S til at sige. er der er lidt nummer mere, hvis du vil. hvis øh, vi skal tage det. Ja. endnu en af de der øh, covers, jeg ikke var covers. Så jeg fandt ud af, at det var et cover. Og hvor du mener, at den oprindelige hitmager er underbelyst? Ja, det mener jeg faktisk især. Nej, ikke især, men det mener jeg virkelig også med det her nummer. Hvem løb af med hedderen i denne her gang? Altså nu er det jo nogle gamle numre det her. Så det gjorde det der 60'er britiske boyband bandet der hed Herman's Hermits. Kan du huske dem? Mm. Jeg kan ikke huske dem, kender du dem? set navnet i en pladekasse mm. en gang, tror jeg. Øh. Forskellige store hits i 60'erne. No Milk Today og sådan noget. De havde også det her hit. No Milk Today? Ja, det er deres største hits, tror jeg. Det her er faktisk også et af deres største hits. Skal jeg starte? Øh, nej, fordi så tror folk, det er med Hermans Hermans, men det er det ikke. Det er oh. en, der hedder Earl Jean, som, øh, som lavede det først, kan man sige. Og jeg synes, den version er helt vild Hun synger så fedt. Det er sådan et, rigtigt, det er sådan et øh, nyforelskelsesnummer. Uh. Så det kan jo gå ud til alle dem, der sådan er lidt nyforelskede, eller lige har fundet sådan en ny kærlighed, og har det lidt sådan, I'm into something good, som nummeren Det kunne for eksempel være Slemdreng og øh, kraveprinsessen. Den kunne være til den her. Så tror ikke, han altid laver, når han forestiller sig, at han krammer med krave på en Jeg spillede bare luftsaxofon. Det, det skal være at begynde at tale lidt mere, som, sådan, som om man synger. Eller sådan, okay, det var dårligt for mig. Er det noget, du sådan føler, du kan demonstrere lige med det samme? Nå, jeg forestiller lige Ligesom i den her sang, så og så, så, så, så hun. Øh, he to see me, told him he could. Wow, wow. Altså, man, hvis man bare kunne gå rundt og sådan, lave lidt duper på sin egen sætning. Uh, du er meget sikker på dine relationer, når du sætter sådan et projekt i gang. Mm, ah, det er nok rigtigt. Vi evaluerer om 6 måneder, Mixi. Du går bare i gang. Yes! Det skal jeg nok. Wow! Fattet optimistisk. Kærlighed fra Øl Gene. Tak for den her lille pose. Oversete hits, Mixi. Jamen, velkommen. Nu kommer Hamilton-Bohannon med nummeret I found my love under Saturday i DJ Breds program. program. Vi kan ikke fornye dine biblioteksbøger, men vi kan forny dit nytårsfortsæt. Nummeret til dit til uh, Breds program er 42, 66, 80, 29. tage et program i år, med Mixi, hvor vi prøvede at lave en konkurrence, hvor det galt om at være den, der dokumenterer varen, der betalt flest penge i biblioteksbøder. Jeg har i meget lange perioder haft sådan spæret min ret til at låne bøger på bunt af sådan nogle lidt for høje gebyrer og sådan noget. Det er stukket helt af med de gebyrer der, altså. Den det drøjer en drønert, Mixi. Der er en lytter igennem. Skal vi nu? Ja, ja, lad os prøve at se, hvem der er. Spændende. Claus. Du har ringet til dit program. Hvem er det? Det er uh, Slemdreng. Hvem er det? Det er Slemdreng. <laughs> Slemdreng. Hej, Slemdreng. Godt hey. at høre din stemme. Jamen, selvfølgelig. Jeg vil bare sige tak til Mixi for det dejlige nummer. Det var simpelthen skønt. Ja, det er ikke bare et skønt nummer. Hvordan jo, passede du, det? Mim? Kan du ikke fortælle os som krav, kravdronning, om, om det passede? Det passer super godt, synes jeg. Og jeg jeg, jeg jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal beskrive det. Der kom en energi op i mig, og jeg har slet ikke spist særlig meget. Fordi jeg har kørt i tog i dag, og nu kører jeg pisse hurtigt på cykel igennem alle, øh, alle gaderne i København. Al, alle, ga Hvor? alle gaderne? Hvor er du på vej hen? <laughs> jeg er på vej hen på øh, Brætsbægskaffe. På, på Brætsbægskaffe? Hvad sker du er Start den der, den der... Øh... Nej, det er, er også Jo, det er rigtig mygtigt. Øh, jeg skal hen og mødes med... Øh, en vennegruppe, jeg har, hvor... Det, det er sådan en rig-gruppe. Rigemændene. Det er Ja, rig rigemændsgruppen. Er det noget, vi bare kalder dem, eller er de faktisk velhævende? Altså, vi lavede som om. De spiller krokket i, i, i, i pakker med skjorter og slips så. Jeg champagne. Sødmand, øh, har du ikke lyst til at fortælle os? dreng. Var det ikke slemt Nå, undskyld. Ja, undskyld. dreng. <laughs> sødmand, dreng. Det <laughs> er mest det modsatte er at være Sødmand. Men ikke også hinanden. Ja, opslagstavlen her. Jeg nu også lidt som en sødmand. Lige nu. Det, er, det jeg gerne vil spørge til var, kunne du ikke øh, fortælle os lidt mere om denne her øh, skikkelse, som du har en blomstrende kærlighed for, som hedder kravdronning? Jo. Altså, øh, hun havde egentlig altid været der i mit liv. Eller, altså, de seneste par år. Men det er først for nyligt, at jeg har fået øjnene op for hende. Og alle har gået rundt og snakket om, hvor underlig den her kravprinsesse er. Og jeg har ikke forstået det før nu. Øh, og så er det for sent, ja. eller hvad? Altså, ja, på en måde. Jeg håber, at øh, vores kærlighed kan vedligeholdes. Selvom jeg er væk i lidt tid. Var der, noget, der, var der nogen sådan enkelt detalje ved øh, kravprinsessen, som var med til at åbne dine øjne? Hvad var det, du først lagde mærke til, da dine følelser begyndte at ændre sig? Hmm. Jeg ved ikke... Jeg tror, jeg tror, det startede lidt, da vi snakkede om... Det er med at være stor og kendt, <laughs> Fordi, at vi begge to laver musik, og vi bare føler, at vi passer perfekt ind øh, på musikscenen i Danmark. Ja. Og de, og de bare ikke ved, hvem vi er endnu. <laughs> Så I har jeres, øh, jeres sikkerhed? Altså, I er enige om, at I bør have adgang til den store danske musikscene? <laughs> Den største, ja. ja. Lige præcis. Og så tror jeg, det var storheden, der skabte kærligheden på en måde. Okay. Og så, så var hun faktisk også bare rigtig sød. <laughs> Derudover. Øh, kunne du forestille dig at prøve at indtage musikscenen øh, sammen med kravprinsessen? Ja, så meget. Helt vildt. Det kunne være helt perfekt, faktisk. Slemdreng og kravprinsessen, det kan man da godt forestille sig sådan, øh, være i hot rotation på diverse radiokanaler. Okay, okay. Jeg bare, det bare, folk jeg... hørte det her først i de der programmer, altså. Det ligger godt i munden. Okay. <laughs> Slemdreng og featuring kravprinsessen. Eller omvendt, måske. Ja. ja. Slemdreng, okay. jeg håber du er ved at være nået frem til Rimanskluben på, på, på, på Brætspilscaféen, fordi vi er ved at nærme os det punkt, hvor jeg vil gerne vil dedikere det næste nummer til, til dig og til Kraveprinsessen. Det lyder bare helt vildt godt. Så for skynd dig at få hovedtelefonerne på igen, for her kommer nemlig yeah. øh, Red Baron. Red Baron med Sweetness, Is My Weakness. DJ Breds program er jo primært et Soka- og Kalypse-program, og det er... I dag ingen undtagelse. Skru op, ikke! har vi lige tempoet lidt op med Red Baron. Du kan jeg ringe til programmet på 42.66. Yes! DJ Breds program på P6. Skud ud til alle de modige lyttere, der inddrager os lidt i deres privatliv. og never for See Yes, it is. Charme er min største svaghed. Vi bliver i Kalypso og Sokaland. Her kommer Winston Soso med nummeret I Knowed Mine. Så til de her vredes program. Din ugenlige dosis af Kalypso og Soka. På Danmarks Radio på 6. Speed, speed, speed. Det er godt år for de der brødres program! Hvor oh, yeah! er Musikønsker! Vi når desværre ikke dem alle sammen i dag, men øh, dem vi ikke når i dag, dem når vi næste uge. De det mod, tilbage på næste torsdag igen for den 7. Vi lytter til Winston Soso, man kan lyse så hittet I Don't Mind! I don't mind. Det er nødt til at lave et fade her, fordi nummeret har en meget mærkelig bræt slutning. Det er ikke sådan lige at finde en helt crisp, perfekt version af Winston Sossus I don't mind. Men hører det skal vi? det er en Kalypso-banger på. Der er ingen Kalypso-banger nogensinde under 6 minutter lang, og det kan vi jo godt være til, Men så har man lidt tid til at nå at finde rytmen her, for at runde et kærlighedsfyldt program af. Kommer her Bracket med Flavor og en sang. Beautiful baby. Takke! Som har gjort aftensprogram til det der Men uh, lad os først lige lytte til Bracket Featuring Flavor Featuring Baby Beautiful Baby hedder den Åh du det faktisk Det er Rådes Mandag er program. Velkommen! Hej. Det er Trine. Hej, jeg Trine. har noget igennem før. Jamen, jeg kan godt huske dig. Du havde nogle gode råd <laughs> til os sidst om, hvordan man læ og kunne lære at slappe af og værdsætte naturen, så vi jeg husker. Ja, og ja, alt det der. Ja? Men jeg har prøvet at skrive en lille besked til jer. Ja? Og det kunne jeg ikke komme igennem. Hvor har du skrevet hen? Øh... Jamen, jeg har skrevet... Nu bliver jeg nødt til lige hurtigt at gå ud i køkkenet her. Og så må jeg lige gå her uh, her og jeg har skrevet på 42, 66, 49, øh, øh, 29. Nå? Du har skrevet her til aftalen med min besked. Ja, og jeg ville jo godt lige at have, vi at skulle høre det nummer jo. Ja, hvilket nummer? P6 uh, can. P6 can. Nej. Det. Dø? p Måske can. Måske øh... Morke. Øh... Og det synes jeg, vi skulle, øh, hvis vi kunne nå bare at slutte en lille smule af med det. Ja, Trine, det kan vi desværre ikke, men gider du ikke sende det på dj.brevet, snabelag dr.dk, så spiller det næste uge i stedet? Øh, jo, øh, hvis jeg... Jo. Hvor ja. finder jeg lige det henne? Jeg kan ikke nå at skrive alt det jo. Øh, kan du så ikke lige prøve at sende Inklære. din besked igen, for prøv. jeg har altså ikke modtaget den? Jamen, jeg har prøvet flere gange. Jamen, så, så prøv, prøv at sende det til, til dj.brevet, snabelag dr.dk. Hm. Okay. Jeg beklager ulejligheden, <laughs> men jeg har altså ikke fået din besked. <laughs> ja, nej, nej, nej. Men altså, sådan er det jo. Så tager vi det de også. Tak fordi du ringede, og så tager vi ja, det næste og uge. Og, og tusind tak for jeres lækker program. Tak, it, selvom du. det har været <laughs> lidt mærkelig musik, men I love <laughs> <laughs> Det kan jeg lige høre. Vi snakkes fede. Yes. Okay, nu. Hey. Hej. Hej. Nå, det Ja, Lytterne står lidt mærkelig musik i de her brøders program, men siden ved har de tænkt mig at blive ved med at være. Vi har hørt fra en masse lyttere i dagens program. Vi har fået nye værker på Lytternes kunstudstilling. Vi har fået nogle musikønsker senest der fra Trine, der ikke kunne komme igennem på programmotfonen. Det var da egentlig ærgerligt, men øhm... Jeg vil gerne sige tak til Skyggetanten, til Ebone til Leutlanden, til Lea, som leder efter nye klavereelever en god idé til at tjene penge, til Slemdreng, til Sødmand, Andrea, racisten fra ammer fra værket til Lytternes Kunstudstilling, til Teenituslover, til kravprinsessen til Claus, normalt ikke et brokkehoved nør, og Reptilhans og Dyresygen og Hans og Grete i baggrunden. Og til sidst her, Trine, der prøvede at komme igennem med sit lille ønske. Hvis du har noget, du vil bidrage med til programmet, kan du gøre som Trine og skrive til DJ-brevet. Vi er tilbage næste uge, torsdag kl. 7 på Gensyn. Der kan sælges langt flere billetter i teatre, biografer og spillesteder fra på søndag, når coronarestriktionerne lempes, efter at regeringen her til eftermiddag bøjet sig for et politisk flertal, der vil lukke op til 1.500 siddende gæster ind til indendørs kulturarrangementer, hvis de ellers kan deles op i tre sektioner med maksimalt 500 i hver. Regeringen havde på forhånd anbefalet 500 tilskuer i alt, men de blå partier ville højere op og fandt opbakning hos de radikale, hvor Christina Thorholm er sundhedsordfører. Hvis vi holder os til bobler af 500, så er det forsvarligt at presse mere på. Og hendes kollega, kollega hos de konservative, Per Larsen, siger. Presset på vores sundhedsvæsen, det kan vi se, det aftager, så er der altså også plads til at åbne noget mere. Det kan gå ud over danske virksomheder, at priserne er røget i i USA på alt fra mad til benzin. I december sidste år var priserne 7 procent højere end året før. Og det er de højeste prisstigninger i 40 år, og lige nu stiger priserne mere end lønningerne gør. Og selvom det rammer amerikanerne hårdest, så kan det også få betydning for danske virksomheder, siger erhvervskorrespondent Jakob Using. Især dem, der eksporterer luksusprodukter, måske forarbejdet fødevare, øh, fordi det er luksusprodukterne, forbrugerne typisk holder op med at købe som det første. Vi skal dog huske, at en meget stor del af den danske eksport til USA, det er jo medicinprodukter, og det bliver folk altså som regel ved med at købe. Og de stigende priser i USA kan for eksempel komme til at ramme virksomheden AKV Langholdt i Vendsyssel. Den sælger årligt for 25-30 millioner kroner kartoffelmel til USA, der bliver brugt til kartoffelsnacks, nudler og supper. Indtil videre går salget fint, men salgsdirektør Bjarne Larsen tvivler på, om det bliver ved, hvis prisudviklingen fortsætter. Mennesker har jo de penge, man, har, man nogle gange har til rådighed. Hvis alting stiger, ja, så er der færre muligheder for at, for at købe noget. I det tilfælde vil det jo betyde, at vi får mindre efterspørgsel fra USA. Vi kommer til at sælge mindre til USA på sigt.